și, în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Din incinta studioului emisiunii creștine de radio Evangelia lumina Vieții, preotul Valeriu va aduce iubiți ascultători lecțiunea numărul 68 din ciclul nostru de programe. <fio> Conținutul acestor emisiuni este constituit dintr-un volum de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului Testament, întocmite de preotul Nicuriță, meditații care au fost apoi preluate și prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați Evanghelia Lumina Vieții, sub forma de programe a 30 de minute de maniera celui de astăzi, înainte de a intra în textul lecțiunii noastre, după cum avem obiceiul, Vom da citire pasajului următor, episodului următor din lucrarea Argatu, în cadrul rubricii noastre de povestiri. În lecțiunea precedentă, în cunoștință cu Andrei și Metod, astăzi vor fi noi personaje care intră pe scenă și anume. Vecinul de rângă ondrasic se numea Petras. El avea un fiu de vreo 20 de ani, foarte cu minte și cum să cade și arătos. Dar, cu toate că erau oameni stăriți, el nu știa să citească, nici să scrie. Din pricină că era o credea că nu are niciun rost să-l dea la școală. Prin casă se putea mișca, încet de jur împrejur și putea și face câte ceva, dar mai departe nu putea merge. Pentru doamna Petroas, fiul ei, Samco, acesta era numele lui, era cel mai iubit dintre copii. Tatăl nu se purta prea bine cu el, îl supăra faptul că un băiat așa de mare nu putea ajuta la nimic în casă și că o să le fie totdeauna numai o povară. Dacă Samco nu ar fi avut dragostea mamei, atunci viața în casa părintească ar fi fost destul de tristă. Viitorul părea așa de întunecat pentru el și cum adesea se întâmplă că tocmai cei ce nu se pot mișca vrea să facă lucruri mari, așa era și el. Odată, ședea într-o duminică după amiază, singur în grădină. Unii erau la horă, alții în cârciumă sau pe câmp. Și cum stătea așa, cu capul sprijinit în mâini, cufundat în negre gânduri, dintr-o dată apăru în fața lui argatul vecinului cu o carte în mână. Pe băiat îl cuprinse invidia. E numai un argat și poate citi, gândi el, iar eu sunt așa de prost. De-abia la salutul prietenos alargatului. Dacă stai aici singur, cu siguranță că te plictisești." Îi se adresă în sfârșit metod. Ți-am adus o carte." Samco se înroși până în vârful lechilor. Ce să fac cu cartea dacă nu cunosc literele?" spuse el posomorât. O, iartă-mă, n-am știut." Răspunse împăciitor argatul Dar chiar și așa rămân cu tine și dacă vrei putem citi împreună Așa începu cunoștința cu noul vecin Haideți să-i lăsăm acum pe cei doi să se întrețină Cu prilejul lecțiunii viitoare vom afla mai multe noutăți în legătură cu ei Acum noi să ne întoarcem la programul nostru Ascultăm o cântare, după aceea o rugăciune Și cu voia lui Dumnezeu vom procede la programul nostru de zi Numblarea mea prin lume În ispitele haine Peste tot, Isuse Doamne Numai harul Tău mă ține Numai harul reeazăă ne înceta El mă face el mă ține cred din ciossco devăra El mă face el mă ține Cre in ciossco devăra Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, cerem binecuvântarea Ta pentru minutele care urmează, atât asupra noastră robitei de care Te folosești pentru aducerea programului, cât și asupra celora pentru care ai rânduit aceste programe, în așa fel încât toți să prindem gândul Tău, să primim dragostea Ta și să-ți aducem slavă prin viața și trăirea noastră, acum și în toți vecii. Amin. Și acum... După ce ne-am asigurat de binecuvântarea și călăuzirea lui Dumnezeu, haideți, iubiți ascultători, să dăm citire versetelor 20 și 3 și 20 și 4 din Evanghelia după Matei, capitolul 8, care astfel glăsuesc. Isus s-a suit într-o corabie și deodată s-a stârnit pe mare o furtună. Suntem tare fericiți să știm că în curând se vor potoli toate furtunile și toți cât s-au rămas lipiți de Domnul, vom ajunge în pace acolo, în portul veșniciei, unde nu va mai fi nici durere, nici lacrimă, ci bucurie fără de sfârșit. Până atunci, însă, să ne fie mereu proaspăt în minte adevărul. Și ascultați! Corabia lui Isus nu se înneacă, oricât ar fi de năpraznică furtuna, oricât de furioase ar fi valurile. Ea este în siguranță de plină, Într-o siguranță mai deplină chiar decât cei care stau pe malul mării. Corabia era acoperită de valuri, ne spune cuvântul, și el dormea. Sunt anumite clipe când nu-l simțim pe Domnul, când el pare că doarme, dar știți, să nu ne tulburăm. Nici un pericol nu ne paște. Principalul este să fie el în corabia vieții. Dacă doarme, înseamnă că se simte bine la noi și atunci cu atât mai mult să fim liniștiți. De fapt, trebuie să ajungem la această stare de intimitate și părtășie cu Domnul, încât El să vină și să se odihnească în inima noastră așa cum se odihnea în Betania. Frumos și foarte adevărat spune Sfântul Macarie cel Mare, Noi ne vom odihni în Dumnezeu și Dumnezeu se va odihni în noi, în veacurile fără de sfârșit. Citatul este luat din omilia lui numărul 19 la 9. Fericite sunt inimile în care doarme Iisus. Mai multă siguranță are o inimă în care doarme Domnul Iisus decât cea în care vechează înțelepciunea și iscusința omului. O, voi toți care l-ați primit pe Iisus ca domn în inimile voastre... Încă n-ați ajuns la adevărata pace care întrece orice pricepere dacă el nu se odihnește și nu doarme în inimile voastre. Când el este numai ca domn într-o inimă, trebuie să aibă grijă să stăpânească ori o pornire, ori alta. Când însă doarme, înseamnă că se simte în siguranță și în siguranță aceasta se poate odihni. Corabia era acoperită de valuri și el dormea. Mântuitorul Iisus dormea în corabia acoperită de valuri. Cea mai înaltă stare duhovnicească este să dormi somnul credinței și al încrederii atunci când tot ce este în lume pare a se nărui. Eu mă culc și adorm în pace, spune psalmistul, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Psalmul 4 cu versetul 8 Sau, Doamne, ce mulțime se scoală împotriva mea! Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Psalmul 3, versetele 1 și 5 până la 6. Un credincios spunea că atunci când a fost întemnițat pentru Domnul, când vrăjmașii au pus lanțuri pe mâini și l-au aruncat într-o celulă pentru ca a doua zi să-l scoate la cercetări, unde urma și bătaia și schingiuiala, s-a întins jos și a dormit liniștit toată noaptea. Dimineața schingiuitorii s-au mirat mult de liniștea și somnul lui. Cine și-a liniștit inima prin credință în Domnul, doarme somnul credinței în mijlocul vrăjmașilor și furtunilor. În versetul următor, versetul 25 de la Matei 8, ni se face cunoscut că ucenicii care erau cu el în corabie s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! Ce fără noimă a fost spaima ucenicilor în furtuna aceea? Cum ar fi putut ei să piară într-o corabie în care se afla Mântuitorul Iisus, chiar dacă el dormea? Puteau să judece că numai înnecându-se domnul lor se vor înneca și ei, dar vieții, în groaza lor, nu mai erau în stare să judece limpede. Își pierduse răcumpătul, au deșteptat deci pe domnul din somn cu vorba Doamne, scapă-ne că pierim! Dacă ei ar fi crezut cu adevărat în puterea lui, ar fi rămas liniștiți, știind că el au rânduit să meargă lucrurile și în timpul somnului său. Dar ascultați! Să nu i judecăm aspru pe ucenici, ci mai degrabă să ne judecăm pe noi. Cum am fi trecut noi peste o încercare ca aceasta? Din furtuna și spaima prin care au trecut, ucenicii au învățat o lecție minunată. Toate încercările ne învață lecții mari, fără de care n-ar fi cu putință înaintarea în maturitatea vieții duhovnicești. Sunt vremuri când Domnul Isus se preface că doarme în viața noastră, numai ca să ne trezească pe noi din somnul vreunei stări rele de păcat. Ne lasă în voia valurilor și furtunilor, ne lasă în brațele durerilor și lipsurilor și, deși îl vedem în corabia vieții noastre, el nu intervine pentru a ne ajuta, ci doarme. Binecuvântat este somnul lui, binecuvântată este păruta a lui pasivitate care ne smulge pe noi din pericolul în care ne aflăm. Ucenicii se încredeau în vâsle și în priceperea lor, lăsându-l pe Domnul într-un colț al corabiei. De multe ori și noi ne luăm soarta în propriile noastre mâini, iar pe Domnul, deși îl avem în corabia vieții noastre, îl lăsăm la o parte, îl lăsăm să doarmă. El se preface că doarme și ne lăsăm voia valurilor, până când ne trezim din somnul încredere în sine și strigăm la el ca să ne ajute. Sfântul Ilarie spune că bisericile sau sufletele mijlocul cărora cuvântul lui Dumnezeu nu mai veghează, sunt în mare pericol de anaufragia. Dar nu Iisus este cel care acum doarme, ci datorită proprii noastre ațipeli, el poate să fie adormit în lăuntrul nostru. Încheia citatul. Mântuitorul Hristos abia așteaptă ca să-L trezim, abia așteaptă să ne dezlipim de propriile noastre puteri și să strigăm la El, iar apoi să ne alipim numai de El și de puterea Lui. Când credința, nădejdea și dragostea noastră sunt treze față de Domnul, atunci și Domnul este treaz în noi și nu ne mai temem de tulburări sufletești și de împrejurări încurcate. Conștiința clară a unei credințe tari este tăria sufletului în toate greutățile vieții. Domnul Iisus vrea să-l deranjăm din așa zisul somn al lui, vrea să-l punem la cârma corăbiei noastre. Aceasta e bucuria lui. Dar cât de mult se întristează el când îl lăsăm să doarmă, când noi înșine dormim somnul nepăsării duhovnicești, când căutăm cu mijloace firești să rezolvăm probleme duhovnicești. Domnul vrea să se odihnească în viața noastră, dar odihna lui stă tocmai în faptul că îl lăsăm la cârma vieții. El se odihnește în noi când lucrează în noi și cu noi. Când ne îngrijorăm noi, Domnul doarme. Când îl lăsăm pe el să lucreze, ne odihnim noi. La versetul următor, la versetul 26, descoperim că Domnul Iisus a trezit și le-a zis de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Frica este un dușman puternic, dar și un prieten credincios al omului. Dușman este atunci când calcă în picioare credința și încrederea în Dumnezeu, care știe tot și poate tot. Iar prieten este atunci când fuge de păcat și de orice se pare rău, alipindu-se de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este începutul științei, citim la proverbe 1 cu 7, este urârea răului, citim la proverbe 8 cu 13, citim este izvor de viață, proverbe 14, 27. Pe când frica de oameni, este o cursă, proverbe 29-25, frica de oameni este izvorul morții și este un păcat despărțitor de Dumnezeu, cum se vede la Apocalipsa 21 cu 8. Ucenicii s-au umplut de frică văzând că toate puterile și înțelepciunea lor nu ajută la salvarea corabiei amenințate de valuri. Era firesc să le fie frică uitându-se numai la ei și la valuri. La fel de firesc este să-ți fie frică într-o lume strâmbă și sucită din pricina păcatului când te uiți numai la puterea ta și frământarea ei. Însă, pentru a fi izbăviți de acest dușman distrugător de suflete, Domnul în cuvântul său ne spune de 365 de ori în toată Scriptura, Nu te teme, iată, eu sunt cu tine. Pentru fiecare zi din an, și pentru orice împrejurare este câte o făgăduință și câte un îndemn, nu te teme. Cu credință poți păși liniștit prin cele mai puternice furtuni și peste cele mai uriașe valuri și nu vei fi biruit. Fără credință nu te încumeta să treci nici pragul casei în cea mai liniștită și mai senină zi. Credința și încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Lui este izvorul păcii, al siguranței, și al bucuriei sufletului. Domnul Iisus nu se întristează mai mult ca de lipsa noastră de încredere în El, bunătatea și puterea Lui. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Nu v-am spus eu că totul este cu putință celui ce crede? Marcu 9, 23 Nu v-am spus eu că nimeni nu vă va smulge din mâna mea? Ioan 10, 28 nu v-am spus eu că sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului? Matei 28 cu 20 De ce vă temeți? Temerile noastre, tulburările noastre și întunericul nostru arată lipsa noastră de credință. Nu te teme, crede numai, spune Mântuitorul. Oricât de furioasă și de învolburată ar fi marea lumii, Oricât de nepraznice furtuni s-ar dezlănțui, pentru cel în a cărui inimă locuiește credința și încrederea, nimic nu mai este înspăimântător, fiindcă El știe că peste toate stăpânește Dumnezeu, care este Tatăl Său iubit și care face și îngăduie totul numai spre binele Lui. Domnul Iisus a certat vânturile și Marea s-a liniștit. Dacă avem nevoie de liniște, El ceartă vânturile și totul se liniștește. Dar dacă avem nevoie de vânturi, el ne lasă duși de ele, pentru că vânturile îngăduite de el sunt mai bune decât liniștea dorită de noi. Vânturile îngăduite de Dumnezeu ne duc corabia vieții noastre în minunatul port al desăvârșirii. Cel cu credința adevărată rămâne liniștit totdeauna că știe că atunci când sunt vânturi și puternice și... Se pare potrivnice, acestea sunt din potrivă, vânturi binefăcătoare care îl vor duce în portul desăvârșirii pentru că Domnul le îngăduie. Iar atunci când este liniște, știe că este tot îngăduința lui și se odihnește liniștit în el. În versetul 27 citim că oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Ce fel de om este acesta? Felul Domnului Isus era deosebit de felul tuturor oamenilor de pe timpul lui, era deosebit de felul tuturor oamenilor din întreg neamul lui Adam, care s-au născut în păcat și care sunt stăpâniți de păcat. Felul Domnului Isus era sfințenia, pentru că a fost născut fără păcat din Duhul Sfânt, cum este scris la Luca 2,35. Felul Domnului Isus era adevărul, pentru că El de aceea a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr, Ioan 18,37, pe când felul oamenilor este minciuna și viclenia. Felul Domnului Isus este ceresc, pentru că obârșia Lui era cerul și chiar pe pământ fiind El trăia tot ca în cer, Ioan 3,3, iar felul oamenilor este pământesc și trăiesc robiți de lucrurile filii pământești. Felul Domnului Isus era ascultarea de tatăl până la moarte, Filipen 2 cu 8, pe când felul urmașilor lui Adam este neascultarea și răzvrătirea față de voia lui Dumnezeu. Acestea sunt doar câteva laturi ale felului de a fi al Domnului Iisus. Și pe cât de deosebit este felul luminii de felul întunericului, pe cât de deosebit este felul vieții de felul morții, așa de deosebit este felul Domnului Isus, de felul urmașilor lui Adam. De aceea îl ascultau vânturile și marea, de aceea îi se supuneau bolile și dracii, de aceea putea să ierte păcatele cu adevărat. Ce fel de om este acesta?" ziceau oamenii de la ascultă până și vânturile și marea. Dragul meu, dar felul tău care este?" Numai cei care au felul lui Isus de-a fi pot porunci vânturilor și valurilor ispitelor. Numai cei care au felul lui Isus de-a fi pot pricepe și împlini voia lui Dumnezeu. Numai cei care au felul lui Isus de-a fi Pot ierta și iubi cu adevărat pe aproapele. Numai cei care au felul lui Isus de a fi trec biruitori peste toate încercările și luptele vieții. Putere de a stăpâni, de a birui, de a iubi, de a ierta și de a asculta au numai cei născuți din Duhul Sfânt, cei care au origine cerească, cei care sunt din neamul celui de-al doilea Adam, Adam cel Ceresc, Domnul Isus cum vedem la 1 5 15, cu 45. Fericit este numai cel care are felul Domnului Isus, care are gândul lui și viața lui. Felul nostru vechi de a fi trebuie omorât, adică îndepărtat zilnic, părăsit zilnic, pentru a ne putea însuși felul Domnului Isus de a fi în toate amănuntele vieții. Și atunci, marea lumii cu furtunile de pe ea ne va asculta totdeauna. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Dar nu numai oamenii, ci și ucenicii se mirau, cum vedem la Marcu 4 cu 41, și această mirare a lor nu prea era nimerită. Făceau ei bine Domnului Isus prin mirarea lor? Din potrivă, Arătau prin aceasta că ei nu-l cunosc pe Domnul Isus, pentru că dacă l-ar fi cunoscut, nu s-ar mai fi mirat. Nu, mirarea lor nu făcea bine și plăcere nici Domnului Isus, nici chiar ucenicilor înșiși. Ce nevoie avea Domnul Isus de admirația lor? Ce folos aveau ei că-l admirau? De multe ori când cineva ia aparte la vestirea cuvântului și se întâmplă să vorbească acolo cineva cu talent, Mulți se cred îndatorați să laude în față sau în dos pe cel ce a vorbit. Frumos, mi-a plăcut cum a vorbit, adevărat de la inimă și merge la inimă. O, oh, dar ar fi mulți ca acesta, foarte limpede și foarte convingător și așa mai departe. Dar ce folosiese din astfel de laude? Cel laudat se simte destul de rău, pentru că nu ca să capete laude a vorbit, iar cel ce laudă? Arată că n-a luat nimic pentru el și atunci degeaba a ascultat ce a ascultat. În versetul următor la versetul 28 din Matei 8 citim că atunci când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Locul sau drumul pe unde trece un îndrăcit, totdeauna este primejdios. Evanghelia spune că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Dar pe drumul pe care nimeni nu poate să treacă, iată, trece Isus. Începând cu nașterea sa și până la învierea sa, Domnul Iisus a trecut pe drumuri pe care nimeni n-a putut trece. Cine ar mai fi putut trece drumul întrupării sale? El a părăsit slava cerească, a luat chip de rob, s-a lăsat jocorit, a suferit rușinea morții pe cruce, numai ca să ne izbăvească pe noi de dracii care ne stăpâneau. Ca să ajungă la noi cei stăpâniți de puterea satanei, cum vedem în faptele 26-18, a trecut el pe un drum pe care nimeni nu putea să treacă. Nimeni din cer și nici de pe pământ nu mai poate trece pe un asemenea drum. Chiar cei mai străluciți urmași ai șei nu pot trece drumul pe care el însuși a trecut. Partea morții sale, crucea, poate să ne fie asemănătoare, dar partea primă, părăsirea slavei cerești și întruparea, aceasta nicio ființă omenească nu o poate gusta pentru că nimeni nu a fost în cer pe înălțimea slavei lui. Toți oamenii sunt căzuți, iar în căderea aceasta s-a coborât el din slavă, ne-a ridicat și ne-a pus pe toți pe un drum nou al crucii care va sfârși în slavă pe tron cu el cum este în Apocalipsa arătat pentru totdeauna. Amin. Ne-am apropiat, iubiți ascultători, de încheierea programului 068 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, îl vom folosi din citire unei poezii intitulate Mii de Mulțumiri, urmată de o cântare. Mii de mulțumiri ți aducem, o Isuse bunătate, pentru Duhul ce rodește în noi roade belșugate. Bucuria și răbdarea, dragostea, credincioșia, înfrânarea și blândețea, pacea ta și armonia. Jertfa inimilor noastre nu se poate poată niciodată, îndeajuns, să-ți mulțumească pentru jertfa ta curată. Noi suntem doar picătura, dragostea ta e oceanul, noi scânteia, tu vulcanul, noi un spic, tu ești tot lanul. Bogății fără măsură, tot ce avem sunt de la tine, harul vieții, darul păcii, bucuriile de pline. Tu începutul tuturora, tu izvorul fericirii, tu ești tânca mântuirii, ești făclia nemuririi. Îndurarea ta, Iisuse, mai deprece decât viața, fără tine nu-i lumină. Noaptea înghite dimineața. Fără tine nu e pace, nu e vers și poezie, nu e har și veserie, nici slăvită împărăție. Dar cu tine și prin tine toate le avem suse. ni le dai să știm ce haruri ai în slava ta ascunse și mereu deschizi cortina să vedem ce nestemate încă ai să ne mai dărui fără seamăn nevisate. Și când într-o zi vei spune, vino astăzi, vin acasă, și trudit voi lăsa crucea într-o vale întunecoasă, mă voi întreba Iisuse lângă poarta de rubine, cum atâta strălucire pentru un pribeag ca mine?«